fë gjallnahu sami ambasira salak al ka Allahu l'Azim nderuar i gjematna jemi në temën tonë të hapur në javët që kanë kaluar Allahu në gjellë në gjellë luhu me blot sinceritet e lusim që namazin e gjumas prej neve dhe musliman me anë e kënd botës kabul të banë insha Allah hamd i bojnë vetëm Allahu në gjellë në gjellë luhu për shëndetje tona të për zemër të i dërgoj Muhammed Mustafa familjes ati gravet ati nanave tona edhe burave që pasuan rrugën e sunetit mësuasit njërdhijës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam dheri më ditër e sodit. <coughs> Titulli i ligeratave të fundit është qartë i bam të muslimanat dhe këtë gjami në emi duke fol për të menduarit në madhrien e Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenuhu. Ajete edhe ajete hadith mbas hadithit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam fial mbas fial fjal fial pas fial te ulemave qi kan rënë na permet bukës e lapsit në fletat e shenjta të shkruara në lidhje me madhrin e Krijut shembulli pas shembullit e njerëzve të mendhur qi afro njerëzies për mbas me lan njeriu me dal nga binari i vërtet na o gjallarat gjithmon fillojm gjematit ton me afru nëse kemi dëshir me afru diska prej kurani kerimit e pastaj me rad përshka kse shkojm gjithmon preja sa i qka nga shma meransi e pastaj ajo që nga shma meransi Allahun kurani kerim në gjuzin zetën lam në surën e para fundit e qua i tërsurat të të dëharë Surja Kohs Nëm në një tjetër tekst ai surë për shkak se lejohet që një surë të ketë më shumë se një emër, emri i tjetër i surës e ka emrin Suratul Insan, Surja e njeriu. Surja e njeriu. Para javës që kemi munguar, do të sqeuam për çështjen e njeriu edhe për ardhen e atij duke folur një disa fjalë në lidhje me embrionin. Na i thamë, nuk i thamë mëmbrionat javë që i kalojë, për i thamë një uj i dobët që njëri ju prejti i kriot, Allahu për ta ka folën Kuran i Kerim shumë, ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim. A lëm nëkhlukëm min ma i mehin? A nuk ju kri jua mi juve prej një uj i të dobët? Allahu gjëlle gjële lui sa ati in Kuran uj i dobët. Për shfarë arsie, i tha Allahu ati u i dobet. Për shumë arsie, unë nuk i teki kejt ato disa. Njenja nga arsie, përse Allahu ati u i tha u i dobet, ashtë ajo që ti drejt për drejti, sa ma shpejt të kuptojshë se ti je a i dobi. Ti je a i dobi. Arsia që të pëse i tha i dobet, sa në djetarët, se për një koshë shumë të shkurët, Elanun me, me, me një tash për itesave, probove apo diska tjetër me një kohë shumë të shkurtë të pataktuar në momente mikët, as i pari uji chimikët herat. As i pari uji chimikët me një herë. Njëri i ndëruar ti je, ti je rezultati, ti je ai, ti je drejt për drejti ai uji. Edhe uji na tjer mikën në këtë botë, uji identit mikën. Dhejt në të mikën, po Allahu Jelle Jelalu, mësë këshkriju në të një element që nuk e lëmë në u mikë dhejtin. O që anë i mikët, po mësë taket kryper. U kri, ujnë atë që flanë mikën. Dhejt në të mikën, ato nuk mikën mësë krypka, nuk kry, nuk kry, së jemi atë që. Besimtar, Allahu Jelle Jelalu, tha, a nuk jeti ki, dhe fegja Allah unë të fatën fi kararim me kin. Tha unë e bëna pik, a i tha kështu, unë e bëna pik, e cila pik unë tëj, në tunelet e kësa i bëte për të arrit, me filu ti prea ti hui, në takimin me vezën femnore, e përme qenë të rezultati ati, tash unë, unë di që ka mos për këtë punë me fola ndena, po pratë për, për thojmë në atese, Sojnë qëjërët, po sojnë halas janë modernizu mirë, po sojnë hojë ahinin temën e hujë. A unë jamë Kurani Kerim, të ayetë janë mrejnë, kjo janë nona temave tonë, inderuar i gjëmotë. Allahu Jelle Jelaluhu sa, në Kurani Kerim, A lam nakhlukëm min maë immehin, fe jajalna hu nëtë fatem fi qararim mekin, fe qadërna, fe në amel qadirune për fundër ayetën, thë unë së këtovë, së këtë së këtuës majmirë se unë, shka së këtovë? sa këtova në pikën e ujit prej ka vjen njeriu disa gjona për të silët sobë në ajetin e vdit mëzurët të darë do s'fjegojmë doshta dhe ma gjallë pak Allahu fa inna khalak në linsana min në të fatin e mshegj unë të kam kryuar o njeri prej një pikës në ujit të përzir i kurani kerim sa prej një pikës në ujit të përzir unë tash do të flasë një Disa momente për fjalën të i përzier, ujë i përzier. E kush është aty i përzier në numrin 1? I përzier, i përziera është aty ma vën mishi jot, kocit jot, gjaku jot, sini jot, veshit jot, sistemi nervor i jot, sistemi i të menduarit, ajmishi që prej aty di gjanë trupin tani e kaim një në tru, ajo lëkura jot e cilash me trup e loj loj shmen ma shumë se 500 e disa loje të likurës u lemate medicinës tanë egzistojnë në organizëm të një njëriut për shembl likura dërës nuk i njën asaj tëftirës likura ka më sërfuri nuk i njën asaj të kokës të krejës Likura e gjikësit nuk i nëzana saj që ka në shpinë, njëri unë shpinë ka ba pak e në të gjakutë se në ketë organizmin e vetë, për ata i stofën shpinë majzpari, për ata ka të ndari i qëta e di sa që ashtu i sot gjallit, që i të një setër në shpinë kur dillësh nuk i sot që të një setër në gjikës, e për ata i në shpinë stofët majzpari, uj i përzirë, e pasaj kush ashtë i përzirë në tajnë që të rëkushtë, Ashtë i përzir një gjoj në gjak e ka emnin leukosit, qetre e ka emnin eritrosit, një një një e ka emnin trombosit, qetre e ka emnin hemoglobini, një një një një gjakut, një një një ruzë e barë, një një ruzë e kuqe, ashtë një gjoj e ka emnin qelizë, pjesa me vogële organizmit tanë, qelizë, fjala qelizë, ashtë shumë vështirë prej hoqës me ndëgjusë pjegimin e fjales qelizë, se gjëmatë i onë nuk janë nësu me ndëgju në gjami qelizën. Ashtë trishtim i madhë me hini njëri shkenstar i kësa i deghe me spjegu fjallën qelizë, me rriton prej njëriut, para ati që spjegu në qelizën me nejtë gaditu, me nejtë gaditu me orë me ndëgju njëriut të spjegu fjallën qelizë fjala që lisë dhe me thonë qitet me 25 milion banor me një 250.000 komuna mrena me një disa krijetar të komunave një 1 milion sekretar një 750 stacionet të autobusave një 200 stacionet të trenave një 50.000 polit mrena policia sekrete e padukshme ajo me uniforme, me uniforme dukshme e ka ka pëzarmi i kancerit që lisëm një kët mundon me shëruate i bënë baraspesh janë me njëri cili qitetin 25 milion i kapën nga zjarë i përgjith që me një kofu i do me fikate këto janë mjekët para kancerit këto janë mjekët para qelizës kjo është qeliza edhe unë nuk shpjegovë asë gjopër të ajo edhe ma shumë se ka është ajo është si një ljumë sa në djetarët ta... si sh... kjo që dhe ta famë sa shvjale jeme sa në ajo është si një ljumë organizmi njëriutë i formuar projektiva nështë të një lomë, për dit dele shakti me ujë, pas i herë qaj ujë. Ate që i kipat gjekashku, që lizat e gjejt mos janë sot, ato jetu në disa dit e dhe shkojnë, vinë qera, kush i kryon ato qerat, kush asht ai që ketë sistem e një gjek, edhe për tjelë të ti e tashtim, nështë me ndo vetëm për tje, ashtë egoizm, me ndo për gjithë. Allahu Gjelle Gjelaluhun, kura një kerim sa, në uh, halak në lë insana unë e kam kryu njëri unë min nuk fatin e mshagj prej një pike ujit të përzir e pas taj kush përzir qëta ka halat përzimin hujit, inati, qefi mërzia, hajnia trahtia, besa, respekti patriotizmi, trimnia drejtsia, njërzia jete nivelli ngrituri që të trimit kush jeti me në pikpitjet ma dhe në fondë Këjtë këto janë prej atje, prej ardhën e kanë. Këto nuk blenë zatim pazar. E pas taj kush përzijet këto edhe qëtër kush në këtë pikë të përzijer, trashegimia. Trashegimia venë në përmetë kësa i pike. Kanë sonë, të më falëni, unë jam hozën, kam drejta me, me fol në folë në, në, në, në bosin universal. Baba budal, gjali budal, njipi budal, stërnjipi budal, baba i plak budal, baba i pëvës plak budal,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 Shka për dush ke drejta me mërë, shka për dush ke drejta me lënë. Sistemi nervorë. Sistemi nervorë, nderuar i gjaliri. Kur të folët fjallë, a sistemi nervorë, ate që e posedën timrena, ashtë centrala, ashtë qendra elektricitetit, mas jeshtë e thanu, s'ka fjallë. S'ka, ska fjallonë ku një fshat, ku një shtet, ku një kontinent shërbejet më rrim. Me një vend një defekt, kejtë organizmi defekt. Pre ati lind jo edhe po, para prindit. Edhe e murën të rritë ndorë. Ato harunë se sistemi nërvorë nuk banë me përdorë kështu. Babo, nëno, në, mosën banë nërvëzë, po di me thangë. Kështu e kuptun, se ketë kështu dhut me e përdor. E harunë pasaj se si shërojë sistemi nervor. Shkunë të neurologët me, me, me, me shëndosh sistemi nervor. A neurologët në ditë në përmet literaturës lajmërojnë se në jemi vërë. Dega neurologijës nuk lujti prej vendit. Ajo është ati. O, po, ka mundësi me shëru. Me i pi dileksiliume 3 miligramë për me slepë notën e qka me bëta është me shëru sistemi nërvër jo, me harru problemin e ta shti do për harrujnë problemin me leksilion do për harrujnë problemin me demetrin do harrujnë me traneks do harrujnë me loj loj barna do kanë shkuo dhe me lartë dhë dhë dhë dhë me pira ki për me harru problemin Allahun kurani kerim para 1.500 viteve, zbriti a jetë në Kurani jo një, po ma shumë se një, unë e vetëm një, po e teki sot, për shërimin e sistemit nervor, drejt për drejt, a i zanë Kurani Kerim, wa në nëtë zilu, minë el Kurani ma hua shifaun, wa rahmetun lil mu'minin, unë kam zbrit Kurani Kerimin shërim, i shpirtnor, e le fizik të njeri jutë, të sa shka mi bo sistemin nervor me Kurani Kerim, faër, ala bi dhikri allahi tatma innu l'kulub fa me të përmendurit allahu jelle jelaluhu qëtësohën zemrat me të përmendurit allahu jelle jelaluhu shërohën zemrat shërohën zemrat normal shërohën sistemi nërvor allahu nukësa për animi e pëshin shërohën nërvat a i tha shërohën zemrat Preska qazan planshera on nervat. Ather iste hera tinderuar i xemot Allahu Jelle Jelalul Kurani Kerim meper me an fillan nerv, preskaq se njone prej sahabove i fitonte te drejtat me von Muhammed Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam asma yapli kachora nerv ta shofa. Sugur ska foli per virusin se udashke me von kuciqian ato viruset. Ato viruset ato hera ishin. Po se u fol ke emne. Ter vende dita, as furz zbatimi, as furz studimi kjo që përflast ashtë në fjallët e fundit ashtë furshë sudimi nuk akuzohemi në për atë gjënë që se dhim sët prej ative që da, të da din mas nëshin viteve këtu e ka islami nuk akuzohemi në për një zbulim që se kemi zbulun sët atë zbulim që të ta bëjnë qerët ma vorë këtu e ka kjo pun që ka ka lidhje tashurës si ta përmendi Allahun me musnosh sistemi nervor që ka lidhje me këta kja është terapis kur që ka is A i majzë pari banë anamnezën E pas taj diagnostifikimin E të reta terapia Po a i të sot kështu Që të hapa dush mi pi gjasht mui Që të dhëp Që të hapa dush mi pi tanë jetën E në kësi diagnoze kemi pa Tipa këtë hapa së në rritë të rritë të jeshe gjall Këtë hapa tri avë Këtë hapa kështu Në regull Tri herë më dite ka një Tri herë më dite ka di tri her... Para buke, mas buke Ka hapa të hunger buke Doktori i thotë dikuj që këtë hapë dush me pinë mi disë bukës E në regullë A këtë përmendë Allahun sotë para buke? Jo E të ongër buke a këtë përmendë? Jo Mas buke a këtë përmendë? Jo A këtë zgadë këtë alë gjasht mujë me patin 100 herë në ditë me thonë e sotë frulloh Se si shërëz zemra, si qëtës oë sistemi nërvorë E njërë, kër i e i dhënu pra, Allahën, kër anikërim, surët fësillet, ka thonë. Më imma e në zëgën në kemin e shëjtoni në zgunë. Fësajnë dhëllë, kër të preken shëjtoni me kupralën e vetë. Unë të i thëmë kupralën, kësa është kupralën, kër anikërim, ashtë termini e. Kër të preken shëjtoni me budetë, prape e bojnë. Kër të preken shëjtoni me goshtën e vetë, me thumën e vetë, me fërëfë Tha thuj audu billahi min e shëjtani rajim, që thosh, e ke provu këtë terapij? Jo. E thëllën terapij e ke provu pa dreqit, a i shajt, ti shajt, a i njëherë ti di, a i djëherë ti tri, a shërosh këto? Jo, barna, përrin barna tore, reseptis me funcionon. Allahun Kur'an ka thonë, ala bi zikri Allahi, të tëma innu l'kullubë, A ju shabë, të suja së kësërë Allah. A ju shabë dhe njërë, suja la hawla wa la kuvata illa billah. Ska fëqi matë madhe, ska fëqi dhe i vjenë në baratë spesh, fëqi së Allahu gjëlle zelaluhu vë gjëlle shanu. Ka prajkë shëjtonit, suja u dhu billahi minë shëjtoni rajim. Ka thënë si tjeshen ka mulu. Si tjeshen ka mulu. Sa si më stëm ka përtaj e za marab dhesë. Tha ja rësullë Allah që ka ka lidi abdesi me iznimin Tha innama Jo këdhu lgadab e shëjtanu Tha shëjtarën e trazojnë i iznimin Tha në shikriju në pizarmi Zarmi në shi muj Atë shko merë abdes Atë të në shkjo shumë e lëgjik shme Këdë shirë me u shëru Pa hapa si përdor Receptin si me përdor Receptin gjap Me recep në gjap nuk shërosh Pa me barin bark shërosh Me terapi shërosh Edhe ata me, me, me i nejtë në regula thajt I gjemot, paksi, në rrugën e xemot këto kanë disa fjalë paksi jashtë asaj ku fillumë na jemi para një libri na jemi para jetëve të Allahu xhalle jalaluhu kum mundi absoluti joni investohet për të qenë ajo terapia jone për të qenë ajo fjalë terapia jone terapia, terapia jetës tonë dhe me lini i bazave jetësore prej ditës parë dërin të fundit se kejt ati ashtë në jemi kështu pëse largë jemi largë barnave, largë ilaqeve tona në jemi kësisoj pëse e kemi lona ta ma shpine Allahum kur anë tha o ti njëri o ti marë o i ndëruar nga ana kryusit o la kad kerran na bëni adem o ti qimë këtë botë po banë mirë edhe ti që në këtë botë, ju ke shtri i zulumit, si kurse kërë e ke vendosë me dalë në thunë me te, si kurë kërë e ke vendosë me qenë ti ma modern, si kurë ti kërë e ke vendosë me qenë ustez, me qenë mësus i njërzijës për ka zulumi, o ti njeri që ke marë popullin qeter para vete, edhe pëdën me bindë botën se unë kësaj punë në fundë du mi dalë. Allah unë kuran ka thonë, هل اتى على الانسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اكو رتي ها روه اوتي ريزولطاتي بيكس اويت تپردير ما لمانت پرتفلن فولم اكو رتي ها روه سني ديت پري ديت وتی سکو فاره کتو هل اتى على الانسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالك شي پرمندر ني ديت پي ديتو si shë këtu fare, sot jetë e falgjumon, sot jetë i të ja dhe dhe gjakun ati, qëtërit në trullin e vetë, sot jetë i du mundu me zhduk atë apre i shtëpis, për dhe vatrës së ti i kua i kalind, e i kalind gjyshi bile bile, gjyshi ati, nëse ti të kalind baba në advent, ati gjyshi në advent i ka vdek. Shka përmë po ndërë? Shka ka deshtë? Drejt po drejtja Allahu në ajetin numer 1 në surën Yeriut një, më thon me, me këtë ajet o ti ti një ditë pridit do të vdesësh drejt po drejtimën një herë pa ndërprerje fotu në shtosin e Kurani Kerimit edhe kuptoje drejt më një herë para Hoxhës se ti një ditë nuk do të jesh se për shkak se sinxhe ti një ditë nuk do të jesh mo Do të rëmbën historia, për pa pak do të ju duke të gjauve rëmimi historijës. E dhe këtu ashtë një gabim shumë i trash i njerëzijës që pove projnë sot. Ate e që i duhet me lavdru, për e lavdrujnë masit vdese. Ate e që i po për duhet me nënshmu, për e nënshmojnë masit vdese. Ska fajde mo, a i ka hinë tokë. Një element, pre elementët të saj nëne, ku na jetojmë në shpinën e saj, kanë zonë vjetarët ashtë shumë i qëdhitshëm Po është e paprakë shumë për shumë kërën atë njerëzve. Në lidhje me nënën shpinën e asaj që jetojmë na nëna jona është troka. Ate kemi nënën të përgjithme, që nga ka bon eve kejve. Na imi djemë të asaj. Tha ka një punë që ditëshme që s'pa e shofi njerëzit. Kjo pa e banë një punë që njerëzit përkalojnë po që arë të gardër për asajta. Që ka po banë? Tha alam në gjhalil arda kifata, ah Tha se shtetoka ajo e tila I manë gjithë njerëzit të gjallë në shpinën e saj E një metrë e në nësi përfaqin asaj I mbanë të vdekurt Ne jemi të dipalë këtu Ne jemi të dipalë këtu të, të gjallë përmi tokë Një metrë e në nënë konta ative të babalat Të vdekurt ato kaloi mbi babën e rad mbi shpinën e api, e vë harrojn ka po e shkelin. Harrojn ku i po ja vën këmbën në shpinë. Sikur se Allahu kur s'ka urdhnu me qëllim këta njerëz që baballarët i varrosin 50 metra apo 1000 1000 metra poshtë ndallësit, po so, jo, lini gat. Lini gat ti keni gat mos pe ju mtekë madhria Allahu dhe lë jlaluse haqer me dalia hazër me dalë janë shumë pak ju më ndonë me dalë si për faqë e tokës shka ka këtë fjalë kuptimi, shka për skjezën ti po na duke së burë kur këtë dalë prej mendës jo unë kam qëtër senë për qëllim me tregu ti e se ato janë nga të medale dhe janë hazër me dalë po ndoë këtë ti je ma hazër me hi ti je ma apër me hi të ato unë këtë qëllim e kam se së kam dalë prej binorit o besimtar o muslimën o gjëma ti gjumaz o ti ma i modhë që ka kriju zote se ma të modhë se ti Allahus ka kriju qeter a i ka thonë kura një kërim s'ka ma të modhë se ti tjetë kam kriju ma të modhëm prej i pikës ma të dobet e ta është ti shka po banë ti po banë ta është shregullime ti po të shregullon ma i mirë i po banë keq a i që ma shumë ti duhet me dit ma spak ti po din a i që i duhet me dit ma shumë ti ma spak ti po din Hinë njëni me një galeri, për e njërën dhe modern bashkohor me shoqën për krahu, ajo shoqëja qëndën edhe ki lapsi ndurë, hinë me një galerit e artistave të vizatuës për shemblë, i thëjnë arti i vizatimit të bukur, kështu e ka emin, arti i vizatimit të bukur, kër lijet funun e lë gjemile, i thëjnë arabishtë. Hinë njëni me një galeria tje edhe shqitën pikturat e piktorit Picasso, unë dhe nga nuk kuptojnë, me, me ma përtojmë tas milion dolar një pikturë, e pikasës për shqitën për zonë, po ju baj benzot, atë që jam cungë para punimit ati, me ma prunë të shpia dhe me midhonë tas milion dolar, shumë problem kiterët ma imponësh me morë. Drejtë për e thamë, së me fantazojmë fare as një are, fantazia nuk është element i jetës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ma këdonë dhurat një piktur të piktori Picasso, se di shka më këdonë. Më njëra një një sen i vizatu me pika, ko e diurës, zdi shka konta. Me ma spjegu pikturisht, ndështë ta mundesh me mështim renda ati, po nësë kam një halasës ma ka spjegu kërku shka kom lena në reguk. Po a hi njeri në galeria ati, edhe në shqyqon pikturën e piktorit Picasso, edhe e shafë madhënijen e piktorit në përme pikturës ati. Këtu ha kjo dë njo Unë e ka që di ma shumë s'di E në zën njoni një vjershtë Shakespeare Edhe e shafë madhën e Shakespeare Dhe për me vjershtës ati E shiqen njoni vizatimin E grënëzës prej dorës Leonardo Da Vinci Edhe madhën e vizatuisit E shafën e grënëzën që kema vizatun letër Fanë se a i vizatoj një miz Në blokin e vizatimit Kërë ishte në zanës për amësusit A rëmsusit e tremi atë mizën E tremmi kujtoj se ajo era xhall për miletër, tha vizatorim, ai tha mësuesi, "Të vizatoj më van." Ai mend, "Aj gukore men, që vizatu ti xhall." Fra e shaft, "Kë shaft tonë na permet kësaj. Vizatorosi neva madhrinë ne punimit të ati, e shaft talentin edhe specifikat e aftësive të vizatorisit mrequll." Ion e bleu nikarë Mercedes i vogël që i zdalën pazar çshtik, ju mat mjerdhvesini të marr me mëndonë për fabriken edhe konstruktorin edhe inginjerin ati ati këri, ka që të nërëstanë qëtëri telefonin në e gjepit, që që u bëhë kjo patel për përshë, pleshtu i lodhen e që ish bre patel patel patel, qka me bëhë qka u bëhë u bëhë pun të menqurit rezultati të menqurit e mërë njëri telefonin e në gjepit që që që që të mëndu aj që e bëhë, aj që e bëhë Këjtë këto mërëzit pëdinë pra me i pa të mdajtë Në përmet punimin e të mdajve E harun punimin e Allahu gjelle gjelalu të kryusit Me gjithë të mëve me gjithë Kryusin në përmet kryesave të ati Ata dalin nësën e shofin qillin e stolisur Edhe atën në mënirë shumë të bukur Allahu sa në Korani kërin suratul mulk Në gjuzin zetë në surja e par Sa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اكل من دي مدن الليل الكسل الناس من فان تشا فيي باك ما تعلم كون تاكشين بو عطاك واش اياسي بوكر A ka mundësi me dalë dikush me thonë qikimës me pasë qenë me hekë këta edhe me i bukur ka pasë pasë me qenë a i vendi ku porrinë kili. A ka ndonë kjo? Fa ma të rafi i khalë kërrahmeni me në të fëvët. A ka vakt pravë me pritë tëri një qini t'i bojnë vetëm një atë dibiseda në lidhe me ate që shkenstarë t'i sojnë galaktikë, shkenstarë t'i sojnë uasionë, qëtë t'i sojnë hapsinë, qëtë t'i sojnë atmosferë, qëtë t'i sojnë b bashqe lor atash e allahu jelle jalal u i krivein habsin ato bukurie te madha per debi ne njeriu me pa madhnin e allahu jelle jalalu del yani edhe ishin qe ato qart i verbe ashkon pika tho shume i marr çfar pikture kisbe ato pa pikturen e allahu jelle jalalu A kështë që me mënda ta me thonë, me në fund të përfundimi marë me thonë, La ilaha illallahu, Muhammedur Rasullullah, s'ka zëtë qëtërveqa ti edhe se i dërguarit, i cili është mësusi, i odhëzimit të kësa juve, është i dërguarit ati? O hoqbe, largë përna qëllë, unë e di që jam të i qugjëm atin të e më largë, a banë më uafru pra, të li va dhe jotë pra përdollimë, rrapsi prapo këshirim a e nalën që është livadet ta a e nalën me i pa ati lejët e luneve që kësit me kozën tante në livadet e tani aja është vetëm një shnik i madhë se s'ka maj madhë të na ka, një shnik a ke pa Allahun tante në, në, në atë piktur të bukur a mund dhe t'pika se me bëj një piktur të livadet tanë dhe një herë aja është një herë se livadet ati është 6 cm me 80 në mur në galerinë e Kelly Tivum. Li vadihet me 8 hektar. A vao piktura ajo doni herë? I ndëruar i xhemot, oj i ndëruar i xhemot. Ani ti shit atë mallin nga për me punës aty, po atë më të madhin nga për me punës aty e ke edhe më varg, edhe, edhe më vajhim me si çu si pak edhe mos me shku simshel, mos me shku simshel në kët but. sa punë e mojë dhe u bojë. Votime, rënime, ardhje, formime, ndryshime. Ndryshime të ashtë do të ndryshonë dënjoja, se ashtë votu për ndryshime, shtë i dënjojë, do të ndryshonë dënjoja, livadit dhe të apo e barin me mojët e poshtë. Edhe ilzit e... ma i thëmërami, ma në fond me shfar rezultate ke i pramë në rjarganin të në. Sh shfar ndryshime u bënen? Po, nime kje vetu për ndryshime. Qitonata s'ke fletra harë, s'ka po të dela, thun. Nime pas ka ndryshun, në më nëse me fletra harë, s'ke fletra harë, për ndryshime, me dëvërte ndryshime të mloja. Shka po delë, shti? Shka ka me dole? A përët ka zërë shka delë? Unë e di shka delë. Ato kanë me i një shpitfuj me vijë. Të menqurit do të vazhdojnë, të jetojnë të menqurë. Ata që kanë dëshirë ledhimi do të ledhdojnë prapë. Ato traftarët do të traftojnë prapë. Ti ke vetu për ndrishime, po nuk do të drishënë gjohë. Traftarët do të traftojnë prapë. Shpionat do të shpionojnë edhe në vazhdimë. Prapë do të shpionojnë ato. E burat do të bojnë burni prapë. Ulemon do t'sqegoin ilëm prap, edhe e dhoni do therrë prap. Xhumoja prap do të falet. Edhe Bajrami do të vjerë Ramazani do të binohet prap. A ja pa do të binohet? Esfar ndryshime. Pra ha ta shofësh far ndryshime. Edhe hala prap ka. Por es do të tiposh afat. Afata tim që më pagujt. Rimon do ta paguish prap se edhe pak çdo dita. Edhe uin kemë pagujt për çfarë ndryshime ke votu? Eh pra njoni prej neve do të avish setërën prap për shtitanë e për së koki se ka putin prap ka prap a se ka mu bo ndryshime një me pas ka mu bo ndryshime në atrasojnë ishtë të renu filoni një me ndryshime kja ndryshime total o dho avia një me me një men ashe vërte që duhet me votu për ndryshime na duhet me gjdo kusht me vetu për ndrishime ta ndrishojmë gjendje në tërë të bëmi matë mirë se shka jemi të bëmi matë Allahut se sa jemi për ndrishime, nime për ndrishime duhet me vetu Allahun Kuran i Kerim tha inna Allah la ju gajiru ma bi qawmin hatta ju gajiru ma bi emfusihim tha unë nuk ja ndrishoj gjendje në ju ju pa ndrishu gjendje në vetë ju duhet me ndrishu gjendje në ju nëse jeni të papur kaloni te puna. Nëse jeni të pavitur, kaloni në dituri, lexoni notën. Bleni libra hin në bibliotek, bleni libra, lexoni. Edhe ato libra ashtë kuptoni edhe ato lexoni. Libri pa kuptues është më shaj më mirë se mos më lexo tutut se pse kupton. Si sadaka. Sadaka gabim as më dashur të Allahu se mos më dhon tutut se po e jap gabim. Lezot Nime do të me mëndrishu në gjengjen. Për ndrishime. Edhe na jemi për ndrishime. Po për ndrishime të tona jemi na. Për tona të jemi. Po ato që i kemi njëllë shumë kohë më një vend. E në dhumë vjershen e i kbalit. E pa Muhammed i kbalin se sa në vjershen e ti ishte imam. Ja për shemblë, një vargjë. Prej vargjëve të Muhammed i kbalit. A i fa. Në se. A i fa. A i fa urdo, në gjuhën urdo të pakisarit unë pëthomë shqipë a i fa, nëse djeli nuk digjet fa nëse ti nuk digjesh dhe nëse nuk digjem onë e kush dëtë bandrit në përmet këti vargut i këti poetit islam të ma e pan një filozofi shumë të duksh me fa nëse djeli nuk digjet Bandrit, nuk nëse ti nuk digesh dhe nëse unë nuk digesh e kush dhe të bëndrit atëher sa i madh sa i mir sa i bukur sa qelës i derën sëmbilën Mohamed Iqbali pa, poet pakistanis sa i miri sa i joni a i huja po Me këtë fjalë që ndëgjuëm prej pre ati, sa ijoni u boki njëri nëse djeli nuk digjet, nëse ti nuk digjesh, nëse on nuk digjen, kush bëndrit atëherë. Ijoni, ijoni. Po pa e panë madhënina ati në përmet një vargët ati. Madhënina Allah u gjelë në gjelajnë në përmet vargëve të ti në qilë. Në përmët vargëve të ti në togë Në përmët vargëve të ti në vëtë vëtë i unë tanë Në përmët safa dhe të na namazët që janë vargu Ma i bukur që ndërtonjë njeri unë këtë botë A nuk shifët Allahu Jelle Jelaluhu Jell E pas taj po kalujem Lë ajetin qëtër për ta kri djersën e sodit Allahu Jelle Jelaluhu tha Jell Jell Jelaluhu Wa qita'un mutejavirat Në tjetë pëk nisje Dersi që vjen Ta Allahu Jelle Jelaluhu E zahët e zahet në tokë në kurani kërin, këta onë më të gjahë i ratë në kurani kërin, e zahet në tokë asë janë piktura jime për me mpa mua? Qka me pa? Kus janë ato? Ato të zahet? Kus janë? Ma dhejmet! Një e ka e min hekur, një e ka e min sing, qetri me sing, një një një argend, një një arin, një një florin, një një diamant, një një margaritar, qetri akut, qetri mergjan, një një një një një një për dobinë një riu ka për shofin të malë atë që i për i nëzirë atë që i për i danë ato atë që i për i qetë në pazarë me shid në shidë me qavecë e harun kryusin ati me gjërave e harun kryusin ma të mundë qënë që aja të jala një riuët në top si baba i mirë hasha me qenë Allah u baba i dikuj si baba i mirë që i pulloj para se duke qenë fëmi, fëmi edhe mushi sa ndukun me kolonata të bukura edhe i rujti atëm shëftët prejzmime, ditën e vdekjës të ta baba gjem gjallit, ja unë përshkoj, pa i sandukua është mirazi jem qipot alo, e mësdekjës babës, e qeli gjbidi sandukun, edhe pa ati kolonatat e bukurat e arit, edhe argjentit edhe florinit, që i kishte, i kishte konzumu, i kishte rrit, i kishte rrit, i kishte rrujt, i, i, i, i kisht punu baba edhe i kisht rrujt për ta, e falemindërëj babën, kitë mramin sa hatë, E pas ta i këtë dulë me kanë zuë për për jasta shfarë babë e kishë pas. Se kishë na ditë, shfarë babë e kishë na pas sa i menquri. Mas i ka dikë baba për e gjojnë babën. Do do të gjojnë Allahun të frime e mramë, të frime e fundit, kër do tjetë vonë me gjithë ata. Ai, ai në sandukën e më një në tokë, ai krioj këtë bukurim e më enda për me i nëzërti, pa tha mu me mjotë. Ashtë torpë, i ndëruar i gjëmorë. Ashtë tërpë ti me pruar një armatur, dhimleqë, e katën dheqë, e jo e drejë dhe një e qelikë, 50%, 60%, me ndërtu një bartës një tra mbidhomën tone, e në njën ati hekuri me betoni bukur, me jetu shtavët vetati, edhe Allahut thërë, thëmë kurani kërim, këta në më të gjavë e ratë, këto pjesë të hekurit janë pjesë të krijimit tim, ti porrindë njën të eme, edhe më ke harrumu, pra, edhe trani i shtë Hini një hoshtë të njoni me qira me nejt Nuk kara jetë që është tishka për e kalzej Ashtë tregim A fjallat tregim përmban në vetër Dishka për të menghurin Hini një hoshtë të njoni me nejt me qira E kish pas plafonin e shtëpijet Me gjithë kulmin keq Për nat i biket Dishka për plafonin për i plunit I krisëm Kurarë mu i parë dhe arra i mi morë parët Sa jo, hodgjaj, sa jo s'ti japsa Së si t'japë, sa. Së pse? Së këtë plafonin, sa, me kulmin, kur të regulojsh, atë harë, sa, t'japë. Deshti mund zera i muslimoni i mirë, da është i mund regu, se anë shumë musliman, sa. Mësë ngu së plafonin, sa. A bot të botë të shpita, po banë zikër. Kur po qatë, po banë zikër, sa. Po thotë lajë, lajë, lajë, lajë. Sa hojë aani, në dëbojë e zikër, sa. Unë po tutë na që shumë, po banë z I shumë zikrit, po, kjo këtum ka hitu, ta regulloj ata, ta regulloj. Ta i regullu me të boje zikrë, ta jo pa regullu, ta përse përtu po të nësë nësështë dhe përbërë. Po, Njeni, kishtë e hi me një shpi me banu du murnat e qabë. Unë kam drejta si punë me tregu, se këto janë në librat e tona tregime, në librat e lezimit islamë. Murnat e qabë. Sa për qabë një muraj për po e zënë? Sa për qabë një murë, pak malë tërë. Sa për qabë murim që tërë nënë, pak malë tërë, dhikur e zohë qëpia, se së më hata e me të zënë më të të krisë. Sa për që urëzove, për që më zunë? Sa për që se më kalëzove, që i për do më urëzove, sa për që në gojë më mazëshe, sa për që në gojë më mazëshe, sa për që në go Të kanë di freskimet të vëgla të dërësit përshka këse jeni pinë të nejt, nejt ullëm. Na duhet të trazojme, të shofim madhënin e kryusit në përmet pikturës të ati i të bukur. Ashtu ashtu, para se të krymë këtë dërës, libri i Allah u gjëllezhelelën është në di pjesi domë. Libri i Allah u kulezojmë edhe shiqojmë në, është në di pjesi domë. Allah u në këtë dëbët di libra i ka qëtë të shejta, Njënën e ka çua emnin Kur'an Dut me studiu ata Kur se qetërit i ka thonë hapsin Dut me shiqua ata Njënë i Kur'an dut me studiu E qetërin hapsin dut me shiqua ata Jo me shiqua me si Me shiqua me studiu po Ai që nuk studion, ai dut ta shiqua ata Ta gjenë maznin ati Në për me të zaheve e gjon Së du në rëll Rësullaj thame një hadis për njerëzi Tha nësë me adin Tha dhe njerëzi janë të zahe Kështu tha Rësullaj e nësu me adim sa njërzit janë zehe sa nja Rasul Allah si janë njërzit maden shka ka? shka u bo? ta maden janë ato sa janë zehe ato do lakohen me një fjarë ja të regon një hajet e banë pa muk të but po ka dhe madene edhe zehe që lakohen me pak do, dhe, do dojnë një hajet edhe një hadis do i dojnë djë hajet e do heka shka dojnë pra do do duhet me i laku me mëngene Se nuk e nina i lakimin e dorës Me mengene Do për nime duhet me naku me mengene E qka janë mengene të dove pra Do e dojnë ligjin Veq me ligj lakojnë Do nase hati nuk e njën fare Ase nuk e dojnë ata fare Ase nuk e konceptojnë ata fare Ase nuk, as nuk e kontestojnë ata fare Se banë me shti atële në ditës Fa do lakohen me dorë Do lakohen me qikic Do duhet me indhej me në dhe mirë shumë me i fri të rëta një në dhe të në nasihatit do dhët me jura me që keq do dhët me jura me dhërët do dhët me jura qëka mi bërë haqqajit ardhe nësë në në malik në në rak hini në gjami më falë haqqajit khalife po falke këtë qish haqqajit khalife po falët i përvës në mas edhe po falët edhe po këshiru kolla e pa nësë në nësë në malik Kusha e të ufalët e falët e po falët e falët. Hadjajë i ka qeni i përdhazë të rinë pikën e fundit, a i prau me mi krena të ulemove të mdajt islam. I përdhazë ke. Edhe ufalë ke që s'ka është ka me mëzhonë, nukur kush, ufalë ke të uqshiru kolla. Mësër që gjithë gjamit e tone janë me hadjajëja për lefë, vëshë halife nuk janë. Ato hadjajëja janë, ama halife s'janë. A bësë, i pëkshirë është, m edhe së qërështë e të masë, të folje haqqatë, kurë gjëmë që e qëtë, që të talën e ma khalife, si e, ajo dhe ishte i përdozë, edhe o falke keqë, edhe ishte e khalife, tu me ndu se muë e kushëm, kushë fullme, kushë kuzonë, kush arë er sahabe aji që ishte i dukum gjamië, dukum gjamië në pagamare, të pa, hitë si foli, gjëmotin dërshëm, hitë si ka bozo, një dajakë i ashtë të gjamië, Mas një vitit haqëjarë që i ka shku në haqë. Ka hinë gjami në pengamërit ishin mledhë njërzia derin të afonë, për ndëgjëjshin njërën për fletë. Pyyti ajë tha, kusha brekjë tha që gjithë këna në pokulli u ka mledhë më ndëgju. Sanë kje është enasibni malik, ajë që dhëtë veti ka shërbi Muhammed Mustafa, sallam, edhe sa në transmitimin e hadisit ati, dhëtë vite me radhë, i kam shërbi në medinë Muhammed Mustafa, për ndërprej As vini har nuk mësa për një punjë e bënë, pse e bënë? Edhe për një punjë që s'e bënë, pse s'e bënë? Çishte akhlaqi i Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam. U hapru ngat. Kur e po, kush punisht, ku i zhishtë ai xhi për ndëgjojin këtej, ai xhi i kishton tash dob dayak namaz. Faati, fa u ofti tha, kur s kam pa mësues më të mirë se ti në ndjenjë. Kto po imsoni pa se padajax, se padajax, pokuptojkën a mu më, më ke mëcu me dajak sa se vesh për dajakit mirësha vesh se i cilit metodën e vesh kështu e ka edhe të shkola qështu, do dhudh me i red do dhudh me i mëcu do e kemi thonë për fundin e dherë si do morin vesh me me i sharata po do morin vesh me gisht shembo që i morin vesh do me gisht tam më një araj të abeni zhë uj ati qëtri që të më pak uj tha s'ka problem s'ka uj s'ka uj Ne i ti plaku gjimësërës a qitë ma pak ujën gjallë Sa s'ka problem Uj s'ka Kërë në bëjnë pas harë plaku sa pas shazë Zotin sa të më pi problem Sa uj pëm pijet Allahu gjëllë gjënalu Ate që, ate që pun, e thëjmë edhe atë që e bëjnë pun Ka vullë e boftin shë Allah Në ndihmëtë Allahu neve Në shëqërien ton për ndryshimet e ka e mira Ujderuar i gjemot Edhe mëso abit për ndryshimet e qerve Sena kemi nevojë na të ndrişojmë, po të ndrişojmë tek ajamirë. E kemi një kërkesë për iniciunit, un nuk e di pikash, po e di njeriu i cili ka or komisioni i cili ka or ngjami. Me i ndihmua pak në gimnazin e Gosedellshevit, kuma nu për njerëzve tonë iniciunash çerru, as vra, Sinin ka mëshku me operacinë në Rusi. Ato i kanë kërkullët mi marr këto xhamiet, kanë ndihmua, as sa kanë shumë ndihmu. Njëja prej xhamieve që ndot ndihmon sot, as e jonja, as sa ka mundësi me ndihmu. Para, kse, para se ti ndihimojmë ati, e kemi obligim me lutë Allahun, që operacioni ati sukses shëmdel. Edhe ajtë këthajatet shafë, si gjemë të tonë edhe të gjithë në së bashku, insha Allahu ta'ala, lillahi l-fatiha.